Biblioteca Multimedia Maya Martin Vreau ca la ascultarea muzicii mele să-ți nască scântei din sufletul semenilor mei. Vreau să deprind curajul răbdării, scria Beethoven în anul 1802, când a simțit că îi slăbește auzul într-unul din caietele lui de conversație. Dacă trupul meu e nevolnic, sufletul trebuie să biruiască. Ceea ce nu pot auzi cu urechea, inima mea va trebui să ghicească. Vreau să sfărâm cătușele destinului, vreau să cânt, să cânt pentru toți. Omule, ajută-te singur, odată ce ți-a fost dăruită puterea, s-o faci. Fragment din testamentul de la Heiligenstadt, scris în 1802, când Ludwig van Beethoven avea vârsta de 32 de ani. O, voi oameni care mă socotiți sau mă numiți răuvoitor, înderădnic, mizantrop, cât de nedrepti sunteți cu mine! Voi nu cunoașteți pricina tainică ce face să apar astfel în fața voastră. Inima și mintea mi-au fost înclinate, încă din copilărie, spre sentimentul gingaș al bunătății. Eram gata chiar și pentru fapte mari. Dar închipuiți-vă! Sunt șase ani de când sufer de o boală incurabilă, înrăutățită de lecurile unor doctori nepricepuți. An de an, Pierzând tot mai mult lădejdea de a mă face sănătos, mă găsesc în fața unei boli îndelungate, a cărei vindecare va cere ani sau probabil nu se va realiza niciodată. Fiind din naștere o fire aprinsă, vioaie, înclinată spre distracțiile de societate, a trebuit de timpuriu să mă izolez de oameni, să duc o viață singuratică. Dacă, din când în când, am căutat să trec totul cu vederea, ho, cu câtă curzime, cu câtă putere îndoită mă trezea la realitatea amară, auzul meu vătămat. Și totuși, n-am avut destulă tărie de voință să spun oamenilor. Vorbiți mai tare, strigați, că surd, Ah, cum puteam să fac să se observe slăbiciunea acelui simț, care la mine trebuia să fie mai bun decât la alții? Simț care la mine era desăvârșit, așa precum îl au sau l-au avut doar puțin dintre exponenții profesiunii mele. Oh, aceasta n-am fost în stare să o fac. De aceea, iertați-mă dacă, după părerea voastră, mă feresc de voi, în loc să mă apropii, cum aș dori. Nenorăcirea mea este de două ori mai chinitoare, deoarece trebuie să o ascund. Pentru mine nu există liniște în societatea omenească, nu pot avea discuții intime și nici efuziuni reciproce. Sunt aproape complet singur și în societate pot apare numai în cazuri de extremă necesitate. Trebuie să trăiesc ca un surghiunit. Câtă umilință simțeam când cineva, stând lângă mine, auzea de la depărtare sunetul unui fluier, iar eu nu auzeam. Asemenea cazuri mă duceau la disperare. Nu lipseam mult și era să-mi viața. Un singur lucru m-a reținut. Arta. Ah, mi s-a părut cu neputință să părăsesc viața, Înainte de a fi făcut totul pentru tot ceea ce simțeam că am fost chemat. Am dus o existență mizeră, într-adevăr mizeră pentru mine, ființă atât de sensibilă încât cea mai mică întâmplare neprevăzută putea să-mi schimbe dispoziția cea mai bună într-una din cele mai rele. Resemnare, așa se numește ceea ce trebuie să-mi fie călăuză. O am. O am. Încă de la 28 de ani am fost silit să devin filozof. Lucrul nu este deloc ușor, iar pentru un artist e și mai greu decât pentru oricine altul. Insuflați copiilor voștri virtutea. Numai ei și artei mele le sunt dator că nu mi-am curmat firul Societății. Iertați-mă și numai mă dați după moarte. Cât am fost în viață, m-am gândit adeseori să vă fac fericiți. Fiți deci fericiți. Autor Ludwig van Beethoven Lectura Maia Martin